Seguim a la sintonia de ràdio Palafrugell i a continuació doncs, posarem la mirada en el cap de setmana i és que aquest diumenge tindrà lloc una activitat relacionada amb el Museu del Suro, en aquest cas una experiència surera anomenada de l'arbre al tap i del tap a la taula. Per saber més detalls sobre aquesta activitat ens posem en contacte amb l'equipament cultural de Palafrugell, el Museu del Suro i en concret ens posarem en contacte amb la Laura que tenim a l'altre costat del telèfon. Bon dia Laura.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 aquesta és una activitat que podem dir que, és, eh, que es fa a diferents llocs a, a la vegada, no? O que s'ha fet a diversos indrets. Sí, el que s'ha intentat és eh, fer com un binomi entre Caçà de la Selva i Palafrugell. Uh -huh. Són dos referents en el món sorè eh, eh, des de fa uns segles fins a l'actualitat i per tant s'ha doncs, volgut fer d'aquesta manera. Eh, les, els dissabtes, a partir del 9 de juny, Uh, doncs uh, es faran a Caçada de la Selva primer a, a canviar la llonga l'extracció, a l'esmorzar i després es farà una, una ruta literària bueno, una ruta cultural perdó, per uh, als carrers de, de, de Caçada de la Selva uh -huh. i després els diumenges uh, en aquestes mateixes dates el 16, el 23, el 30 de juny i també 714 i, i, i bueno, finalttzem ara al juliol sí. donc serà a Palafrugell que farem el mateix però una mica un, certament diferent serà a Llofriu es farà la pela després esmorzarem al museu del suro um, i després es farà la visita guiada al museu per comprendre doncs, uh, un cop s'extret aquest suro dels arbres quan de temps reposa l'arbre